بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن انتبئهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الله أصبح ردى سبحانه وتعالى və dəamət kimi bizim həsənət İnşallah bu günlərin qədər mövusundan keçdiyimi təhkər edəcəyik. Nəsizəsini yoxlamağa görə nə əldə eləmişik? Faydalanı bilmişik mi, yoxsa, yox? Əvvəldə, sən biraz ə, imtihan şəkildə edəyim kağıtlarda sual yazılmaq sonra sorayım ki, və biraz yüngül yaraq edəsək, hər halda fərqini hiss edəyərik ki, həkər eləyənlə, eləməyənin, diqqətli olanla, olmayanın, yazanla, yazmayanın fərqini hiss edəyərik. Əslində, bu soruqsalımız da sizin üçündür. Yəni, sizin fayda almanızın üçündür. Və imtihanı ilə bir şey dəhliyi kimi isə o beynini qırmaq məqsəri ilə yox üçündür ki, biraz daha ciddi olasınız. biraz daha, yəni, ciddiyə yaşasınız. Əsasən, bütün hər bir dərsə, əsasən, əqidə məsələlərlə. Şeyh Türeymin, Allah ona rəhmət edəsən, deyir ki, çox qramatikaya, yəni nəxs kitapları oxumuşam. Amma mənim yadımda onlardan yalnız əzbərlədiyim İbn-i Məlif, İbn-i Məlif qalır. Əlfiyyəti İbn-i Məliq, ən məşhur nəfz kitaplarından biridir. Yəni, min dənə beytdir. Qramatikadan min dənə beytdir. Çox nəfz kitaplar oxumuşam. Yadında qalan odur. Şək yoxdur, şeyətən, yəni, qramatikada olan, yəni, nəfzdan olan elmi dəriyyə edir. Şək yoxdur, şək yoxdur, yadında qalan əzbərlədiyim olub. Onun yerə insan başa düşmək nəyələr, həmçə əzbərlərsən. Əzbərləmədiyi onu deyil əzvərləmədiyi olsun ki, 5 gün, 10 gün hansısa dərsinin təsiri altında qalsın. Nəyəsi yadında qalsın, öyrənsin. Amma ki, uzaq 5-10 gündən sonra, ən uzaq 1 kərdən sonra o elm 10 deyil. Kimsə soruşanda da cavab verə bilməkdir. Yəni, nə özü bir şey əldə elə bilməkdir, nə də kiməsi öyrətməyə yəni, başarqdır. Elmin faydası nə olur ki? Düz, başqa faydalar var. Elm məclisində oturmaq faydası var, elm tələb elərinin yəni, əcri faydalar var. Yəni, bilirsiniz həqsləri bu haqda Aleykum səhətlər Əzrikir yəni, məclisində olanı Allah, Allah onlardan daha yaxşı qövmin içində, yəni məlkələrin içində zikir edir Həmsin bilirsiniz, kim əgər elm yolu tutarsa, Allah qalın onun cənnəti yoluna sanaşdırar Elm tələbəsindən hətta bütün canlılar hətta suda ba balinə, yəni olan heyvanlar suda olan balıq da dua edir Başqa vaətdə Göydə olan quşlar da olan balıqlar da hətta ee yəni öz yuvasında olan, yerin içində olan o həşərat qarışığı da onun üçün dualıyır. Doğrudur, bunun əcri böyükdür. Həmişə gəlirsiz, əgər namazdan namaza, yəni bir namazdan o biri namazı gözləyirsiniz, bunun böyük əcri var. Yəni niyyət eləsəz, niyyət eləsəz ki, yəni namazda, o namazda oturub məsəlində gözləyirsiniz, onun böyük əldiri var. Bunu yeməsən bir həsrət bəhənilir ki, qaçan atın ayaqlarının addımlarının sayı qədər əcirlər namazdan namaza keçən. Bu əcirlərə nail olurlar. Amma elin tərəfdən nəyin aid olmuşuq? Yəni ki oxuduğumuz elindən dinləyimizdən bu saatlarla vaxtımızı sərf edirik burada. Maşallah çox qardaşlar yəni bütün həftənin bütün günlərində qəllərdə dəstə otururlar. Yəni bu vaxtı ifada yəni başqa faydalı işlə məşğul ola bilərdi. oxuyardı və Quran əzbərləyərdi. Başqa faydalı işlər də görərdi. Amma gəlib oturub burada vaxt burada gedir. Görək nə ilə məşğulmuş o? Həmin vaxt fayda aldım, yoxsa yox. Ona görə, dərək çalışarsınız. Çox iştahat diliyərsiniz ki, elmdən nəsə özücə pay götürə bilərsiniz. Necə ki, bəzi sələflərdən bəzə buyururlar ki, sən bütün qüvvəvi elmə qoysan, elm özündən səbirazını verərsiniz. Elm üçün elə çalışmaq lazımdır ki, ondan nəsə götürə bilərsən. Əvvəlcə biz danışdıq, Qədər nədir? Lüqət mənası ehtiyac yoxdur. Şəri mənada. Qədər nə deməkdir? Kim deyə? Yəni, cavabdan qabaq görmək istəyirəm, kim cavab verə bilir? Qədər ölçü var. Biz deyir şəri mənasını. Yəni ki, biz qədərdik dər. Fələmə yəni, sənəm buyurur ki, hədstə Ən tuhminə billəhi Ən əgər qadəri, xeyri və şəri. iman gətirəcək. Şibril həcində. Yəni o iman gətirəcək qədər nədir? Yəni ölçü vahidi odur. Hə. Dəyərsən. Ondan əvvəldir bu. Başqa cavab varlar. Qardaş doğru deyir, amma ki başqa cavab var arxada. Yəni bizim mövzumuzun adı qədər o. Yəni bu qədər nə olan şey, biz nəyi öyrənirdik, öyrəndiğimiz qədər özü nədir? Yəni bir dənə iki dənə də doğru cavab olub cəmi, iki dənə də cəmi doğru cavab olur. Başqa? Yaxın bunu sizə sual verəm də, cavab verəm. dənə doğru cavab. Sonra? 4 doğru cavab Qədər deyir ki Yəni, dəmin 4 doğru cavabda Hamısı deyir ki Qədər Allah Subhəni Və Teala Əzəli elminlə əsaslanaraq, yəni əzəli elmi ilə Dövb məhfuzda Yazdınları, qəlimə əmirdək yazdırmasıdır Yəni, biz qədər deyəndə Allah Subhəni Əzəli elmi ilə Bizə nə qədərliyik? Bizim qədərimizə Bütün, yəni məxluqatların qədərinə nəyi qədər eləyib, nə yazır, qələmə nəyi edib, əm əmr edib yazmağa. Bunlar hamısı nədir? Öz məxluluqda yazılan hər bir şey və dövlətdə bilirsiniz ki, olanlar və olacaqlar, bütün vədirətlər yəni ki, ki altı, ə, qələm soruşur ki, nəyi yazım? Osman ona əmr edir ki, olanları və olacaqları. Hər bir şey el əbəd, yəni sonsuzluğa qədər. Hər şey nə olacaqsa, hamısı. Qədər budur bizim öyrəndiyimiz elə qədər bu deməkdir. Yaxşı, qada nə deməkdir? <gədələri>, qada 12 <gədələri>, iki sola bilən cavab verdin. Yəni verilməmiş halda cavab verdinə qədər. Qada əslində nədir? Qadaş da o ki, bunda 609 nömərsə, kimisə mani olur. E, qada dedir ki, nədir? Allah-ı qədərdə yazdıklarının həyata keçməsi. Yəni, baş verən hadisələr hamısı qadadır, Allahın qadasıdır. Allahın qadası ilə baş veririk. Qada nədir? Yəni, biz ona qəza deyirik Azərbaycan dinlə. Yəni, qəza Allahın qədərdə yazdığının baş verilməsidir, həyata keçməsidir. Qəza baş verən o, yalnız küçədə baş verən o qəza hadisələr deyil. Əlbəttə, Həm qada həmişə Allahın e, qərarına yazdığının həyata keçməsi. Həmişə qardaş bir sualın cavabını öncədən verdi, amma sualı yenə verir. Yaxşı, qada ilə qədər nə qədər üst-üstə nə qədər fərqlənir bir-birindən? Başqa cavab? Ayrı-ayrı yerlərdə gələndə eyni məna alır. Əhsən, doğru cavabdır. Əgər qada ilə qədər bir yerdə gələrsə, hər ikinə başqa-başqa mənalar verir. Var, hər etin ayrı-ayrı gələndə bir Hər biri, o birisini də əhatə edir. Həmçini biz burada danışdıq, ə, ən əsas məsədlərdən qədərin mərtəbələri. Qədərin mərtəbələri istəyirik həmçinin hər mərtəbəsində bir dəlidir. İrinci mərtəbəsi arxadan cavab. Başqa cavab? Qədərin mərtəbələri. Yəni, alinə mərtəbə adlandırıblar. Onu biz de mərtəbə deymişik ona. Elmdir. Yaxı dəlli? Yəni, Ayə gətirmək mümkündür. Ayət-i Kürsən hansı səsir? Nə? Başqa ayət. Bütün ayələr, sonda əlim, Allah-u Səbələn, əlim ismi bu nə qəllət edir. Bütün, yəni, çox ayələ, Kuranda səsiz hesabsız ayələr və altalarının yəni, əzəli elmə malik olması. Həmsəyə hədislərdə, çox hədislərdə var idi o. Yaxşı, qadarı ikinci mərtəbəsi cavab verməyənlərdə arxada əlaqəlanın İstə, istəməsi ondan əvvəl də bir mərtəbə var. Yazı dəlili. Hə. Yazı mərtəbəsi ondadır. Yazı mərtəbəsi ikinci mərtəbəsi. Onu dəlili nədir? Biz nə bilirik ki, yazı olub? Haradan xəbərimiz var ondan? Hansı hədislə? Əhsən qələm hərçiyinə. Allah Allah ilk olaraq qələmi yarattı və ona əmr etdi yazmağı. Və əzis sonuna qədər əzis i̇bn Məsuddan, Əbul Reyrdəmə başqalarına vəbayt oldu. Yaxşı üçüncü mərtəbə qardaşıza bilir Allah Allahın məşiyyəti, istəyi, iradəsi. Məşiyyət mərtəbəsidir. Məşiyyəti dəliy Əhsən, Allah talar ol deməklə hər bir şeyin olması. Bütün ailərdə Allahın iradəsi məşiyyətli haqqında nə gəlirsə, o, Allah talarının məşiyyətinə yaradə edir. Allah talarının hər bir şeyin olmasını istəməsi. Yəni, Allah taların istəmədiyi şeylər baş vermək. Mümkün deyil ki, kainətə Allahın istəmədiyi bir şey baş versin. Hər bir şey Allahın istəyə idi. Buna dəli, bütün məşiyyət haqqında və yaxud da iradə haqqında Gələn hər bir ayə vəxtdə hədis kəlavə edir. Yaxı, dördüncü mərtəbə? Xəlb. Xəlb Xəl mərtəbəs, dördüncü mərtəbə. Dəlil arxadan, arxadaylar canlısı etsə. Allahsələrin xaliq olmasına, hər şey yaratmasına dəlil var, yoxsa yoxdur? Başqa? Orada e, sən deyən ayədə var, Allahsələrin yeri göyü və onun içində olanları yaradır. Məs, yerin və yerdə, göyə və onun içində olan arasında olmayanları dəlil var. Allah-u xaliku kulli şey. Allah-u xaliku Allah, Allah. kulli şey. Allah-u xaliku kulli şey. Hər bir şey. Yaradılmış varsa, yaradışı Allah-u xalad. Dəlil. Kardeşin söylədi ayət. Allah-u xaliku şey. Yaxşı kitabı mərhələsi dedi ki, sözü bir neçə məratibdən ibarətdir. Neçə mərtəbədən ibarətdir? Kitabın mərtəbəsi yani özü, yəni yazı mərtəbəsi özü 4 mərtəbədən, yəni əksər alimlənin söylədiyini görə 4 mərtəbədən ibarətdir. Kim deyilsə öz dəllini də söyleyecək. Birinci Əzəli Dəlli Üç dəfə qələm yalurum. Əhşan, qələm biraz öncə söylədik. Qələm 2-ci mərtəbə. İllik yoxsa ömürlük. Əh. Hə. Ömürlük. Dəlil? Əksən, e, ana məsndə nələri yazması Ərbənin nəvəvi, yəni ki, Nəvəvinin 40 hədis kitabında gələn hədislərdən biridir. Səhv etdim, 3-cü hədisdir. Yaxşı. 3-cü İnnik dəlil. Qəbul edirik qədərgə yazan və qədər surəsi Dördüncü. cü gündəlik. Gündəlik dəli. Yaradılmış yəni, şey yaradı. Ən necə ki hədislərdə ə, vardır, olur, ə, mələklərin gündəlik qədəri yazması. Yoxsa kim deyir? Mələklərin gündəlik yazdığı qədərlə levh-i mahfuzəyə yazılan qədər arasında nələrdə fərq baş verir? A hər hər yazdığı qədər də məhəkkələrin yazdığı insanın əməlləri ilə, daha doğrusu, لوх məhfuzəyə yazılan qədər də heç hərif fərqli belə olmadı. Necə ki, alatalar لوх məhfuzədə əmrici yazılıb, insanlar həmin yazılarla nöqtə belənsə oynaya getdilər. Təşəkkür Heç bir şey, heç şey baş vermir. Yaxşı, insanlar nəyə görə sorğu salonunda Yəni dövmək uzda yazılan qədərə görə, yoxsa? Əməllərə Yəni mələklərin yazdığı əməllərə görə Yəni qiyamət ki, insanlar nə ilə soruqsa olunca edir bizim ə, sonuncu dərsimizdə hətiflərdə keçib İnsanlar əməl. mələklərin yazdığı dəhtərlərə görə Kitablara görə, yəni mələklərin yazdığı kitablara görə soruqsa olunca edir Yəni sənin əməli Ki, haradan beyanılacaq, necə beyanılacaq? Sənin səni yazılmış kitaplarınla Necə ki, Ə, buyurulur ki, bir nəfərin qiyamət günü 99 dənə pis əməlləri yazılan kitabı olacaq. Sicillət. Sicillət yazılmışlar, yəni yazmış dəxtərlərə deyirlər. Və hər bir də göz görmə məsafəsi qədər. bunu hamısına yazan kimdir? Mələklər yazır. İnsan əməli etdikcə, yaxud da sözü danışdıqca, mələklər yazırlar hamısına. Pis və yaxşı. Və həmin insanda 99 kitab, Hamısı pis əməldir. 99 sicil Hamısı pis əməllərdir, pis sözlərdir. Yəni, insanın qiyamət günü sorusalı mələklərin yazdıqlarına uyğun olacaq. Oynan aparılacaq. Həmin yazılmış mələklərin yazdıqları da dövmək uzayına üst-üstə düşür. Çünki Allah-ı Allah hər şəyə öncədən qələrini yazır. Həzri kim tamamlayar dediyimiz hədisi? Başqa. Sizdən başqası. Ə. Yani, bir dəbala təcavüz var. Orada yerləri. Hıh. Orada, şeyx də alıb onun bütün zərifləri. Yəni, yəni Hərazim dediyi hədisdən bir hissədir, bir kəlmədir. Kim kamil danışar o hədisin davamını? Hərazim deyəndə yəni Biraz da kamil. Daha. Yaxşı. Kamil adam gücləşir, belə doğru hava olur. Şeyxə deyir. Allah səndə buyurur ki, "Lədül məliyəm. Bu gün heç kəs üzülməlim olummu? Sənin bizdə eee ondan sonra söyür ki, sənin yaxşı əməlin varm deyir ki, yox. Deyir ki, sənin bizdə Allah səndə buyurur ki, yazılmış bir kitabın, kitab və var. Vəsiyyən var hansı buna? Lə iləhə illah yazılıb. Sonra davamı? Məalesə təşəkkür edirəm. ki, həmin Bu 99 sicillətin yanında bu nə olacaq ki, bu ələf nədir? Yəni, açmaq vuruyor ki, bu gün heç də sülüm olunmur və həmin vəsiqə tərəzinin bir gözünə, 99 sicillət o biri gözünə qoyulduqda vəsiqə olan tərəf ağır gəlir. Sizinə ismiz necədir? İsrafi. E gələn dəstə yadıma salarsanız, siz inşallah hədiyəz var. Təliyin ki, xoşa gələn hədiyə olacaq. Yaxşı. Allah Subhanahu va Taala'nın qədəri ilə razılaşmaq barəsində. Necə vacibdir? Yəni, bizə vacibdir ki, biz Allah falanın qədəri ilə, qadaasına razılaşaq. Bə Yoxsa və baş verənləri biz inkar eləməyə bizim, yəni Allaha məcəl qoyub. Vacibdir, haramdır, müstəhabdır. Vacib, haram, müstəhab. Başqa cavab var? Dəradəstəki Allahın qədəri ilə razılaşmağın Üç növ var, vacib olanları var, müstəhəb olanları, həmçinin haram olanları var. Dörd növ var. Başqa cavab var? Biz belə deməmişdik, qardaşlar. Bu məsələləri hər kəs bilməlidir. Kimdir? Cavab. Hə, cavab var da nə? Vacibdir. Allahın qədəri ilə, qədəsi ilə razılaşmaq vacibdir. Və hər bir kəs, hər bir mümin iman gətirməlidir qədərə və qədəyət və, və onunla razılaşmalıdır. Başqa çıxış yolda yoxdur. Əgər razılaşmırsa, deməli, Allahın hansı tövbəni edirik? Rubiviyyət inkar edəm ki, olur. Hər bir kəs razılaşmalıdır qədərdə, üç, heç bir növ yoxdur. Ha, i̇stənilən bir qədər başa gəlirsə, artıq ona razılaşmalısa. Yəni, yazılmış hər bir qədər, vacib ki, müsəlmanla razılaşdın. Hər bir qədər, müsəlmanla ona Yaxşı üç növ olan nə idi? Yaxşı üç növ nə idi? Yəni e, qardaş bey, iki üç növ var. Anfio e, müstəhabdır, ondan arzaşın müstəhabdır, haramdır və ya təvacibdir. Bu nədir beləs olar? Üç növ olan nədir? O qadağadır. O speyinin Yox, o təmiz başqa məsələdir. Hə. hə o maqsilərdə, naqtlarda Yəni baş verən hadisələrdədir. Qədərlə yox, qada ilə yox, baş verən hadisələrlə razılaşmaq vəsaitilə 2-3 qismə ayrılır. Vacibdir hər bir kəsə qada ilə qədərlə razılaşan, ata ilə bir şeylə fətalib Amma insanın razılaşması haram, halal və ya müstəhab olan məqsi, yəni baş verən hadisələrdir, başa gələn müsibətlərdir, işlərdir və s. Bu halda, misalma gəl, həmin baş verənlərlə Üç halda ola bilər. Razılaşması vacib olan, razılaşması haram olan, razılaşması müstəhəb olan şeylər. Yaxşı, razılaşması vacib olan şeylər. Arxada kim cavab verir? Hansı şeylər ki, müşəlmə ondan mütlaq razılaşmalıdır? Əhsən, şərib kim dedi? allah o şeylər ki, onları baş verib, qalıqlı onları şəriyyətlə buyuruq. O şeylər ki, baş verib, məqdidir, hal-hazırda baş vermiş əməldir, hadisədir və Allah Allah onun şəriyyətimizdə bizə əmr edib buyurub onu etməyi bunlarla vacib ki, insana razılaşsın çünki Allahın şərihi iradəsi ilə həmin baş vermiş məqdi yəni baş vermiş hadisə üç üzə düşür müsəlman kəsin namaz qılması tövhidi qəbul etməsi oruç tutması, zəkat verməsi və s. hər bir salih əməl hər bir şəriyyətimizdə bizə buyurulan əməl baş veribsə, yəni artıq həmin əməllə razılaşmaq, qəlalə ilə deyil, dədən razı olması ki vacibdir. Həmin əməlin, ə, ə, ə, ə, ə, əməllə razılaşmaq təbii ki vacibdir. İkincisi, haram olan şeylər. Haram olan şeylə nədir? Bunun əksiyə bu artıq bunun əksidir. Bunun əksi nədir? Şəriətimiz də bizə qadağan olan bütün asiliklər. Allah olan bütün asliqlərlə razılaşmaz, müsəlman kəsə haramdır. Niyə görə? Çünki o Allahın qədərlə uyğun baş versə də belə, həmin hadisə, Allahın məhlubatı olsa da belə, Allah-ı Allah öz şəriyyətlə onu bizə qadağan edir. Məsələn, şirk etmək. Əgər kimsə şirk edirsə öncələrdən, Allah bizi qorusun, o həmin əməliyə razılaşmasa, Əhçinə ona vacib ki, həmin əməli tərz keçirin və Allaha doğru qayıtsın. Həmin əmələ razılaşmaq artıq haramdır. Düzdür. Bütün məxluqatların yaradana Allah da. Necə ki, ki, sizi və sizin əməllərinizi yaratmışam. Yəni, insanları və onların əməllərini altta yaradır, bir şey yoxdur. Bizim sözümüz də bizim əməlimiz də məxluqdur. Özümüz məxluq olduğumuz kimi. Amma bizim əməllərimiz, Yəni, o naqdilər Allahın yaradışı bizim razı qalmağımız bu, dediyimiz üç qismə bölünür. Üçüncü qism, müstəhəb olanlar, başına gələn qəlalar, onların arası çılmanın hükmü müstəhəbdir. Bundan bitti məsələ bu cür, yox Ona səbri etmək də nədir? Vacibdir. Müstəhəb rədə ilə, yəni razılaşmaqla səbri arasında fərq nədir? Kimdir? Səbri nəsələ var səbəbi çoxdur. razı qalmaya bilər. Başqa cavab. Onun növlərində də belədir ki, ha, ki, elə bir ki, yaxşı vaxtda nədir, razı qalır, yəni o vaxtda o bəlağa razı qalır. Yox, o, sünnə müəmmə razı qalmasa, o şək yox, müəmmənin dərəcəsindəndir, yəni o imanındadır, amma ki, əslində səbrlə rədanın, yəni razı qalmanın arasındakı olan fəb səbəblərdən fərq təşkil edir. Yox, fərqi soruşur. Razı olan adam. Razılıqın xüsusi təyinatı nədir? Razılıq kimi xeyirə impulsu. Əgər razı qalarsa, şahid etmiş olur. Çünki yoxsa onun içində cəmiyyət, Razı qalmırsa, müstəhhəbdir, razı qalmır, Razı olan xoş Hı -hı. Daha açıq desəm? Hə, hər yalnız insan sevmədiyi şeylərdə olur, məkrūhatlarda, məkrūb olan işlərdə olur səbətmək. Rida ola bilər ki, insanın xoşuna gələn, adi fərq xoşuna gələn və xoşuna, gələ, xoşuna gəlməyən şeylərdə ola bilər. Yəni bəlalarda da ola bilər razı qalmaq. Yalnız əsfətlərdən başqa hər bir şeydə razı olula bilər. Amma şəbir insan yalnız məkrūhatlarda insanın xoşuna gəlməyən şeylərdə olur. Aydındır. Məsələn, kimisə başına fəlakət gəlir, evi yanır, Allah qorsun. Onlar razı qala da bilər, qalmırı bilər. Çünki əslun, o məkruhdur, xoşa gələn deyil. Şəhk Allahın qədərlə razılaşır, amma o haritənin özü ilə razılaşmıyor bilər. Müstəhəbdir razılaşma. Razılaşsa daha artıq əcər var. Lakin ona şəbir etməsi vacibdir. Yəni, insan Şəriətə və yaxud da səbri, e, səbrə ziqd olan işləri etməsək. Əlbəttə səbr etmək, qəlblə ona səbr etmək, inka Necə ki, e, qəyəmək sələn bir nəfərin, bir qadını e, qəbrin üzərində, oğlunun qəbrin üzərində ağladığını görür və deyir ki, səbr et. Deyir ki, əgər sən də başıma gəlsək, sən də belə edərdin. Peygəmsəmin şübhəti çıxdı sonra həmin qadına xəbər verir ki, o Allahın rəsuludur, Allahın elçisidir. Gəlir deyə məsələn arxasında deyir ki, "Ya Rəsulallah, mən bilmədim, mən səhv etdim." Peygəmsəmin nə buyurur? "İnnə sabra fi sabrin fəluuna." Səbir hər zaman vaxtındadır. İc hadə baş verəndə səbir edildin birdir. Bilmədin, onu səbir deyil. İc vaxtı özünü vurdu, döyüdü, ağladı və s. Ağ uf etdi. Şikayətçi oldu Allaha qarşı. Asiliyyətli, asıl səbir deyil, ondan sonra səbirəkdə də. Səbir nədir? Özü sıxın, saxlasan. Düzdür, insan qəlbən razı deyil həmin əməlində. Lakin özü Allah üçün sıxın, saxlasan. İrik anda. Həmçin buna bir dəlil kim deyə? Məşhur hədisdir. Şəh ki, həmişə asi olmaqdan bir az daha yaxşıdır o. Amma ki, hədisdə tələb olunan səbir, ilk anda olan səbirdir. Də, ə, razılaşmaq deyil, səbr etmək. Qəlb razılaşmaq, qəlbdə ikraq var. Razılaşsa nə yaxşıdır, daha gözəldir. Həni, biz bunu ki, razı qalmaq müstəhəbdir bəlalara. Bəlaya, ə, razı qalmaq müstəhəbdir, lakin ə, səbr etmək vacibdir. Və hədis qardaş qeyd etdi, hədisdir ə acəbən lə əmrü mümin. Müminin işi qəribədir. Başına Şəkara, onun başına bir xeyir iş gəldikdə, o sevinəcək bir iş gəldikdə şüfləyədir. Bu onun üçün xeyirlidir. Və Başına bir bəla gəldikdə, ona zərərli bir iş gəldikdə səbr edədir. Bu da onun üçün xeyirlidir. Və bu yalnız mömin üçün, möminlər başqa bir kəs üçün deyil bu. Hər kəs özünü sınaya bilər bunu. Hər kəs özünü sınaya bilər ki, əgər başına bir iş gələrsə, yəni müsibət gələrsə, səbr etməzsə, bizinki o dərəcəyə çatmıyıb. Və çalışdın özlərində ki, o dərəcəyə çatmaq üçün. Və başına bir xeyir iş gəlində şükür etməyə bacarmırsa, bizinki o dərəcəyə hələ çatmıyıb. Çalışın o dərəcəyi çatmaq üçün. Həm biz e, danışdığım mövzulardan biri də Allah subhanıq alanın iradəsi. iradəsi Allah subhanıq alanın iradəsi mövzusu idi. Kim dəyər? Allah subhanıq alanın iradəsinin niçini bu var? Şəri və qovni iradə. Şəri iradə. Şəri Kim dəyər? Dinli iradə. Şəriyyət, dini. Eç Yox, dini, şəhəli hükmələyir. Allah sana istəyir həmin şeydə olmalıdır. Yox, Biraz daha açıq desəm? İkinci, üçün önündən açıq döyün, bəsələ, dünyaya gəlməyir. Allah sana istəyir. Yəni, Allah salanı bütün məxlubatlar üçün əzəli istəyir. Biz qovni iradəsiniz, birinci iradəsiniz. Hə. Yəni, hə. Allah sənabı qardaşının cavabı düzdür. iradə sual qoyması edək və sizin cavabı qovni iradə yoxdur. Qovni iradə nədir? Allah Allahın əzəl Əsməsinin cavabı, suala uyğun deyirdi, əksin cavabı idi Doğru cavab, qardaşın cavabı idi Kövni Allahın əzəli istəyir Allah Allah əzəldən belə olmasını istəyir yəni, Əzəli qədərdir, kövni iradə, kövni qədər nədir? Allahın öz məxluqatları üçün əzəli olaraq istəm nəyəcə istəməsi Necə baş verməsini istəməsidir Bu kövni qədərdir, kövni iradə Amma şəri iradə necədir? Allah Allah-ın sevdiyi və razı qaldığı əməllərdir hansı ki onu şəriyyət etmişdir. Yəni insanları şəriyyət olaraq göndərmişdir. Allahın kövni iradəsinə, yəni əzəli iradəsinə, əzəli qədərinə olubilsin ki, bəzi elə əməllər olsun ki, Allah-ın Allah onu sevməsin. Həmin əməllərdən razı qalmasın. Məsələn? Mən istəyir ki, mən o çatıq olayı yəni, mən o Allah Allah Allah, şirki sevməyəm. Allah salı küflü sevmir Allah bütün günahları, yəni israfı sevmir Və s. Heç bir günahı, asiliyi Allah salı sevmir onlar razı qalmır Və qovuni iradə Yəni əzəli iradə əzəli qədər Allahın razılığından İstəyin Razılığından aslı deyil Ardındır, həmçin məhəbbətindən aslı deyil Allah salı onu sevsə də, sevməsə də Razı qalsa da qalmısa Baş verir, neyə görə? Çünki Allah qəvnlə, yəni əzələn belə istəyib, belə baş verməsini. Lakin şəri iradəyə görədik, şəri iradə Allah qalanan istəyindən, alatalanan razı qalmasından və məhəbbətlini asılıb. Şəri iradədən Allah qalan mütləq razı qalır və onu sevir. Bu da Allah' olan itayətlərdir. Allah olan itayətlərdir, hansı ki, Allah qalanan sevir və onlardan Azıq qalır Həmçinin Bəndələrin əməllərini Haqqında danışmışdıq Bəndələrin əməlləri Məxduqdur yoxsa yox Məxduqdur yox? Məxduqdur Bəndələrin əməlləri Sözləri Hər bir şey, yəni, qüdrətdə ilə iradəsi, hamısı Allahın, Allahın məxluqatıdır və hamısı Allahın iradəsinin, feyillərinin tərkibindədir. Yəni, Allah istəməsə, heç kəs istəyə bilməz. Dəlil hardadır buna? <gülüyor> Hansı soru? başqa başqa dəli Başqa dəli Hər cümə günü oxuyursunuz. Ya surəsində hansı ayə? İnşallah. Sağ hə. İllə en yəşə Allah illa an yasha Allah. Yəni ayə əvvəldə gəldik siz bir şey siz sabah eee sabah nə edəcəyinizi bilmirsiniz. E, nə, nə edəcəyinizi laqilə an yasha Allah. Allahın istəyi odur. Yəni yalnız insan istəyə bilə Allahın istəyinin tərkibində. Allahın istəyi, e, insanın istəyi, aləmlərin istəyinin məhiyyətinin altındadır. Ondan kənara çıxa bilməz. <gülüyor> Hamşin e, danışdığım mövzulardan biri də imanın səmərələri idi. Qədərə olan imanın səmərələri. Kimdir qədərə olan imanın hansı faydaları, hansı səmərələri var? İkinci gəl bir oxtuğu başqa. Təkəbbürlüyü yox, daha doğrusu hücubun nəfs, yəni özünə razı qalmanın içilməsi insana kömək olur qədərə iman gətirmək. Bir əməl etdikdə özündən razı qalmanı özündən itirə bilsin. Bilirsiniz ki, əcubun nəfs, yəni özündən razı qalma əməlləri batı edən şeylərdən biridir. Həmçinin itirdiyinə, yəni ki, edə bilmədiklərindən də hüzünləşməməsi. Ki, bu da Allahın ona etdiyi, qədər, ona verdiyi yazdığı qədərdəndir. Əlbəttə biz burda bir məsələyə toxunmuşduq. İbn Qayyim, e, İbn Teym bi Rəhməhullahan insanların 4 vəziyyətdə ola bilməsi. Ən qədərdə 4 vəziyyət oldu. Kim yadda gəlib məsələ? Bu bölmə İbn-i Temi tərəfindən yox sizdərən izləmdir ilk dəfə. Yəni, təxminən bu müraciədən, yəni bu təkrardan özünüz fərqinə varırsınız ki, yəni, tərsi diqqətimiz nə qədərdir. Və bu təxminən bütün dərslərdə belərdir. Yəni, təkcə qədər mövzu deyil. İçək, qədər ağırdır, başa düşülməsi çətindir və s. Amma bütün, bütün dəftərdə bu, belə bilir. Təxminən. Başqa qardaşların dəftərinə də, həmçinin başqa mövzularda olan dəftərdə də yəni dəfələrlə, dəfələrlə eyni məsələlər haqqında danışılır, amma nəticənin gerək olması üçün ciddi çalışırsan. Əsasən də Həni, ən əsas məsələ əqidə məsələləridir. Çünki insan əqidəni bilib, başqa şeyləri zəib bilsə də, inşallah o insana nicat yolu var Amma əqidəni bilmib, başqa işləri bilən yox. Səni kimsə fikrdə dəryadır. Amma əqidədən xəbəri yoxdur. Əqidə məsələndə azıb gedib, sufi olub, kim olub, kim olub, çıxıb yoluna. Amma birinci, ən əsas məsələ əqidə məsələsidir. Necə ki, Abdüləziz Əli Şeyxə indi səhədəyəni müfsidir. Sual veridilər, bax da, Quran. Yəni, Quran, radiyoda Quran fəbrəm var orada. Ki, Avropa ölkələrindən heç nə, e, çox az vaxtım var, yəni, elm almağa vaxtım yoxdur. Nədən başlayayım? Quran oxumaqdan, yoxsa tövhidi öyrənməkdən? Dedik ki, gözəl olar ki, hər ikinci əməliyyərsə, Yəni cəmiyyə bilməsin, birinci tövbətdən başlar. Gələn insan ən möhkəm tövbətdən yapışsan. 20 dənə dəxtdə oturmasan, əgər bacarmasan. Lazım olanların seçsin özünə. 3 dənə, 2 dənə, 4 dənə, 5 dənə də onlardan möhkəm yapışsan. Və həmin elmi almaq üçün, var qüvvəsini qoyusun. Həmin elmi almaq üçün, çalışsın, yapışsın, ona öyrədənin, boğazına ki, öyrətsin ona. Harada olsa, sələflər elm almaq üçün səfərə çıxıblar, aylarla, illərlə yollarda olublar. İmam Əhməd Abdurrazaq sənəni yanında dərs almaq üçün öz ölkəsindən Məhqəyə bir ay, sonra bir ayda Məhqədən Yəmənə səfər edib. İki ay yox edib onun yanında oturmaq üçün. Gələndə Yahya ibn Meyl ilə gəlir məktəyə gəlir. Ki Yahya ibn Meyl ilə e, bərabər gəldilər. İkisə niyyətə olur ki, keçinlər Adrazak Xanəni niyyə ilə ondan dərs almağa, elm almağa. Məktəyə gəldikdə hər vaxtı görürlər ki, Adrazak Xanəni məktəbə də həccə gəlir. Ehli məni deyir ki, axtardığımızı tapmışıqdır buracə. İkinci bir ay səfər etməyə ehtiyacı yoxdur yol getməyə. E buracə onun yanında öyrənək də lazım, suallarımızı İmam Əhməd, rəhməni Allah deyir ki, yox, əminiyyətimə hesab Və səhər edirik sonra Yəmənə, Yəməndə yeddi ay, e, yəni məşhur şeyhi olan Abdurazad Səmiənin dizinin dibində oturuyor, onunla elmə olacaq. Həmçinin sələflərdən bir hədisin alxasınıca bir ay yol getmək kimi rəvayətlər var. Sələ, səhabələrdən gəlib belə rəvayətlər, yəni elm üçün. Və belə Kristələr nə qədərçil danışmaq olaq. Saisiz hesabsız. Elm üçün gəlir insan özünü qorşan. Siz maşallah gəlirsiniz, oturursunuz. Yəni o tərək var. Yəni vaxtı sərt eləmək var. Yəni, və qədər istifadə nə çıxıncaq. Həmçin İmam Əhmədən rəvayət olunur ki, İmam Əhməd dəst təhkar edəndə, elm məclislərinə qatılanda hətta nafilələr belə tərk edək. Elm ən əfzəl nafilərdəndir ona görə İnsan gərək ən, birinci, ən əksəlləri götürsün. Sonra ondan aşağı, sonra ondan aşağı belə. Nafilə və belə? Nafilə tərz olan, vacib olan ibadətlərdən yerdə qalanlar. Və elə almaq ibadətdir. Ən fəzilətli ibadətlərdəndir. Amma onu alanlar, yəni siz onun üçün vaxtı sərf edirsiniz, qüvvəli qoyursunuz, bəzi işdən çıxır, yorğun gəlir, amma gərək nəticəni belə eləməzsin. Ona görə gərək, bütün dəstərdə, oxun qaydaları fərmağa, çalışdığı sualı müzakirə etməyə ən gözəl yəni müzakirə ən gözəl təkrar üsulu da ailədə gedib on tezdən öyrətməkdir. Sənin burada bir saat, saat yarımını dinlədiyini kifayət edər ki, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə evdə məsələn kimsə zəvcəsi ilə, uşaqları ilə, valideynlə ilə və s. ona təkrar etsin. Çünki bu, ərəbcə oxumu tərcüməmən onu tələffüz et, yəni qısacə olaraq, müxtəsərdir Amma bu söyləmək onun üçün iki qat, yəni tətbit, iki qat, yəni möhkəmlik gətirir. Ən gözəl təhkər üslubudur ki, kimin üçünsə öyrədəsən. Və sizə dərs keçəndə, hamısı sizdən çox özləri fayda götürürlər. Harçansa oxuduqlarını təhkər edir və yaxud da oxumadıqlarını oxuyurlar. <gülüyor> yəni, insan həmişə birinci gələk, özünün faydasını düşünsün və sonra başqalarını. Ona görə siz də çalışın ki, məsə, öyrədəsiniz, yəni, bu öyrədəsiniz, öyrətdiklərcə. Yə İndi soruşsam, bir az bilirsin inşallah. ama sabah soruşsaq, yenə bu yoxdur. Niyə? Səbəb nədir? Ona görür ki, yoxdur. Ona görür ki, qeyd olunmuyor, yazılmıyor. Necə ki, Ebu Hureyəl anh deyir ki, hansı səhabə sah haqqında, hansı ki, o yazırdı hədisləri? Abdullah, səhəbimizə Abdullah bin Amar. Da. deyir məndən yalnız Ablay bin Amr çox bilir ona görə ki o yazırdı mən yazmırdı Aburay radiyallahu anh onun üçün dua eləmişdi Peyyəmbəsəmin sünnətini ən güclü qoruyan şəhabədir onun yəni güclüsü olmuyor ən çox Peyyəmbəsəmdən hədis-əvvətləyən şəhabədir onunla bərabə edir ki filan kəs məndən güclüydür, ona görə ki, o yazı et, məni yazmadım. Yəni, o cür güclü, möhkəm hafizəsi olan insan da hərdən yazmadıqlarına görə, yəni, kimisə ondan güclü olduğunu söylüyor. Necə ki, sələflərdən bəzəl buyurlar ki, Ali İlm-i Seydun, o və qeyd, elm ovdur, onu bağlayıb saxlamaq, şəhə şey nədir? Onu yazmaqdır. Əgər siz ki, o əlində qalsan qaşıb getməsin, onu gəlib bağlayıb saxlayasan. Üsulu nədir? Elmi yazasan. Yazasan sonra təkrar edirsən. Həmçinin rəvayət olunur tərəflərdən bir nəfər eşdir qonşu hər gün hər həftə 70 dəfə təkrər edir. Əgər ona soruşulur ki, nə faydası varsa 70 dəfə təkrər edirsən? Yəni oradan danışanda mən deyirik ki, bu halda mən əzbərləyirəm. Üstündən bir müddət keçəndən sonra həmin qonşu Bədir, bir ona müraciət sita biləyən, qonşayan deyir ki, o bir ay qabaq məndən eşdiyin hədzi mənələ danışdı. Yəni, üstündən bir az kimi unuttum onu. Deyil, o mən bugün də yadımlar. Səbəb nə idi? O, yetmiş dəfə təhkər eləməyi. Və Pəyəmbər sənəm bizə öyrədib. Öyrədib bizə öyrənməyi, həmsin bizə öyrədib təhkər etməyi. Həm Pəyəmbər sənəm sünnətində nədər sasaq, çoxdur o fevaz həmin öyrətməsinə dəvət edən hədislə həmişə təşəkkür etməsinə dəvət edən hissə. Peyğəmbərəm özü Qur'anı təşəkkür edirdi kimlə? Cəbrayil Əleyhissalamla. Nə qədər edir? Hər il bir dəfə yalnız vəfat etdiyi ildə Ramazanda iki dəfə, hər Ramazanda bir dəfə vəfat etdiyi Ramazanda isə də iki dəfə. Hans ki o haqqında Allah təala buyurur ki: "Biz sənə öyrədəcəyiksən, unutmayacaqsan." Allahın rasulu çəkir edir. Ən çox səhabələrin oturub öz aralarında müəyyən məsələləri çəkir etmələri haqqında dəlailət çoxdur. Həcibə də ki: "Biz oturmuşduq, qiyamət gününü çəkir edir, edirik." Ona görə özümə və səhət olan nəhsətin ki, gündəlik oxmanı artırasınız. İmanı artmağını istəyirsinizsə, Allahdan Allahın verdiyi bu iman neymətinin özünüzdə qalması və güclənməyini istəyirsinizsə, insan gələk çalışsın ki, o azalmasın, güclənsin, onun səbəblərindən yapışasınız. Və səbəblərindən biri də, ən əsasda, əsaslarından biri də elm almaqdır. Elə belə dinləyib getmək yoxdur. Elm almaq, lazım hikmə elm almaq, onu tətbiq elməkdir. Həmçinin səbələrindən Allah azizlik etmək, həmçinin Quran oxumaq və s. Həmçinin təvəkkül etmək, insanın lazımınca olan təvəkkülü, onu yəni, imanın artmasına səbəbdir. Bunlar hamısı bir-birindən ayrı olmur. Hamısı bir-birindən birləşəndə kamilləşir. Amma ki, bir-birindən ayrı üçün də o zəifliyir, bu zəifliyir, birindən yapışıdığında, o birindən olmaq gəlir, insan yapışıdığına gəlir. Və hə ən başlı yox hamısını bacarmaq üçün, təvəkküllü bacarmaq üçün elm lazımdır. Quranı okumağa bacarmaq üçün de elm lazımdır. Hər biri elmdən gəlir. El bir şey yox ki, elimsiz nail olsun insanlara. Yalnız iki imandan başqa. Yəni, i̇lk şəhalət kətində Allahın verdiyi imanla, onu qor qoruyub saxlamaq üçün insan gəlir, çalışsın, ictihad eləsin. Və əksəriyyət bunu özü müşahid edir özlərində ki, əvvəllər və yaxud da bundan daha güclü idi. Əksəriyyət bunu özündə mü müşahid edir. Amma sonra nəyə göz zəiflərdir? Səbəb nə oldu ki, zəiflərdir? Bu səbəblərdən tutmadığına görə. Özlərində işləmədiyinə görə. Bizim üçün ən vacib olan ahirətdir. Ahirət üçün düşünməkdir. Dünya var, hər kəsin varıdır. Çox çalışan da varıdır, az çalışan da varıdır. Varlı olan da bu dünyanı yaşayır. Əllaxmış iləyir. Kasıb olan da bunu yaşayır. Amma ən əsas ahirətdir. Onun üçün çalışmaq lazımdır. Həmçinin imanı qaldırmaq üçün, artırmaq üçün, həmçinin elmi, el qalmağı bacarmaq üçün lazım olan şeylərdən biri azliklərdən çəkinməkdir. En asas, əsas lazım olan şeylərdən biri azliklərdən çəkinməkdir. Nəyə görə? Kimisə yadında çox şey qalır, kimisə yadında yadından çıxır. Çünki Həmin kəftərin asiqləri daha çoxdur. Və itayəti daha azdır. Əgər kimisə ki, möhkəm yaddaşı olsun, elmə bilsin, asiqləri tərk eləsə, itayətə keçərsə vaxtına. Belə inşallah gələn dəfsə iman e mövzular, yəni başqa dəfsərə keçərik. Bələ, hələ, hələ, hələ, hələ, hələ, hələ, hələ.